Eta esan bezala bat eh? batoze minutuetan irungo kultur eskaintzari buruz, ba egingo dugu edo horri buruz ausnartu. Oroitaraziko dugu irungo udalak azken aldian honetan, bueno, ba, kulturaren aldekoa apustuan abarrmendu nahi izan duela, beno, ba, kulturaren plan estrategikoa ere aurkeztu zuen Joan den berrian, baina irungo euskalderrigeltzalea haratago doa, eh. Hiriko kultura eskaintza nolapait ere beharra ba, ikusten baitu, honan inguruan hitz egiteko lander ugarte mendia dugu, Lander? Ba, ikaiso, goldo. Ba, esan bezala, ez dakit, e, beno, ba, aski den edo ez, eskintzen den kultur, kultur agenda edo, ba, irunen, baina, e, behar bada, e, ba, kopura baino, formatoa edo formada, ez? Ba, ez duek, eguztu eskasi ikusten butzutena, edo hobetu beharra? Bueno, guk ikusten dugu, e, irunen bakagun eskaintza kulturala edo jarduera kulturalak ez? Eta ugarikoa giala eta askotarikoa giala. Hori ezin dugu zalantzan jarri, baina bai ikusten dugu e, askotan jarduerauek e, ba, kultur ekipa menduetan zentratzen direla nagusiki. E, bai amaia kulturzentroan, bai fiko ban eta egia da ba, uda honetan ere ba, ekitaldi kulturalan antolatu direla Junkal plazatxoan. bai mm, Eta hori bai? hori positiboa dela. Hala ere ikusten dugu ba, ba, eskaintza kultural hori nahiko zentra, e, zentralizatuta dagoela irunen. Erdigunean. eta auzoetan e, kultura erduerak bultzatu beharko liratekela. Hori da guk pentsatzen deguna eta hori proposatu duguena. Ze gogoratu nahiko nuke, e, ba 2021eko aurtengo e, martxoan izandako udalbatza aurrekontuen udalbatzan zein uztaieko kredito modifikazioan bain bat proposamen egin genitula e, kultu, kultura esparruan, bai? Eh, esate baterako ba kultura plan estrategikoa proposatu genuen irunkola kultura, ba, kultur jarduerak, ekipamenduak eta, eta gobernantza eredua ba, ba finkatzeko, ez? Eh? Eta horrekin batea baita ere proposatu genuen azerlan bat egitea, ba irungoazuetan kultura jarduerak egiteko dauden aukerei buruz. Eta eh, sensa ez da sensazioa, da, dizketa irakurketa diagnostiko bat. E, hau e, bai e, eragile ezberri ezberrinekin eh ba, kotejatu dugu e, baita ere auzoko e, auzo elkarteekin eta eh hori badago ez. Kultura, kultura, eh, kultura eskaintza eh, nahiko zentralizatuta dagoela Irunen herrigoanean. Bai, ze ze e, la, la, lander, se bai. auzo elkarteka de bidez hasta antolatzen bitusten auzotako jaiak edo, bueno, baien den aste buruan dies landechanere e, aste kulturalak bai. antolatzen birenean gero arrakasta badu. Ez nahi du hori go, badagoela. Ba dago gozea eta gainera ezin dugu gazu e, kulturak daukan indarra e, eta, eta ze onurak ekarditzazken, esate baterako. E, gizarte ikuspegi, ikuspegi batetik lan, ba, koesiorako, gizarte koesiorako, e, trasna balia garria da kultura, hori ez dago zalantzarik. Baina, baita ere ikuspuntu komertzial batetik E, ikusten dugu ba ba auzoetan ba txikiak eh geroz e, eta ba, kopuru txikiagoa dago. Eh ba, auzoak e, nahiko grisak bihurtzen aidea, eh ez dago mm, bizitza ko, e, komunitariorik eta e, uste dugu ba, kultur jarduerak eh pixka desentralizatzea eta auzoetara eh Ba, ba horrek e, ba, bai ikuspuntu komertzial batetikan bai gizarte ikuspedi batetikan ba onurak ekarri ditzazkela eta eta landetsako e, eredua jarri dezu eh asteburu honetan oneta, e, eh honetan egin dien kulturtzatua era hoeek eta eta nikuztet eh adibide polita dala o sea asken kultura mugitzen du e, komunitatea sortzen du Eta e, ba, ba ingurua ere bizi berretzen doa Bai, eta bertako e, artista eta kultur eragileekin gainera ez Hori aldarrik atzen buzute, horretarako aukera ematen duela ez Kultur ekitaldi txikiagoak behar bada, baina bertako artisten promoziorako, balia Hori da, baina e, e, udalak badaka programa bat, deitzen dela Kultura Kilometro Zero e, Aurreko urtean sortutakoa Eta e ba, programa hori e, dela bertako e, artisten promozioarako e, formato txikiak erabiliz. Bai <gülüyor> e, Orgun uste dugu tresna baliagarria izan daitekela, e, ba, programa e, kultura kilometro zero, hamaian e, egin beharrean, edo ziikoban egin beharrean edo Oiiaso museoan egin beharrean, pauuze ba, eta eraman daitekela, eta eta aurrak erakararri, helduak erakararri, E, ba, kultur jarduera e, jardueren bitartez, ez? Mm -hmm. e, Eralkarri eta eta komunitatea sortu. Gainera be, belamaldien artean ere harreman e, hoiek e, sustatu daitezke eta gauza oso interesgarriak egin daitezke e, kultura e, programazioa erabiliz. Mm -hmm. Ordun ba, udalak badakeenez bere bere programa kultura kilometro 0 bai proposatzen dugu programa hori erabiltzea ba e, desentralizazio hori E, eraman eramanal izateko. Ongi da. Ba, iriko kultura eskaintza desentralizatzea hori. Ba, auzoen dinamizazioralako, ez? Sosialerako ere eta komunitatea sortu izateko hau e, aldarrikatzen do eskatzen buzute. Eh, landeralere aipatuko duzun bezala, dagoeneko udalbatzan proposatu eta e, konpromisoak ere hartu zituen udalgobernuak, e, ez dakite urratsik emano ote duten. Eh, Oraingo ez da aurrachi eman, baino antzaenez, ba gainontzeko taldeek ere ikusten dute e, ba, gure proposamen proposamenaren zentsuaren beharra, ez? Ba plan estrategiko hori, proposatzen genuen plan estrategiko bat, ba 2020-2030 urtea arte, eh e, ba fiskat ordenotzeko ez bakarrik ekipamenduak, baizik eta ze ze jarduera motak eh sustatu daitezkeen E, behinzat ba, e, kulturpolitikak koerenzi bat euukideanzen datozen zen urtetan. Mm -hmm. Hori da proposatzen dege, genuna eta proposatzen deguna eta, eta gainontzeko taldeek ba, bege onez ikusi zuten, naiz eta azkenean ez genuen bozkatu proposamen hori baino ba, antzaenez badago adostasun politiko bat. Mm -hmm. ikusiko ego datozen hilabetetan, eh seno lako urratsak horango dia hmm. oposizioeko talde bat gea eta eta horren bueno, ba, alde egiten jarraituko dugu nola ez eh? ongida ba, e, talde politikoak esezik herritarrek ere eskatu dute ez? Ez, ez azken udal aurrekontu parte hartzaileetan ez ba auzoetan kultura ekitaldi gehiago antolatzea beharra badago beraz bai eh, ba urrek pastean ja amaitu zen aurrekontu parte hartzaileen prozesua eh, emaitzak hor daude eta ikusi dugu ba, nola proposamen ugari egin dian eh kulturarloan eta, eta proposamen asko gure, gure zentuarekin bat da, e, gure proposamenekin bat bat datorse ez e, esate baterako ba auzoetan zehar ekitaldi kulturalak antolatzea edo auzoetan batez ere bertako musika taldeekin kon, e, antolatzea bueno ba ikusten dugu ba gizarteak ere igunen ba auzoi eh ba, ba, e, auzoak bultzatu e, nahi dituztela kulturaren bitartez eta eta bueno gaudez e, ikusten dugu gure taldeak eta, eta gizarteak ba ba zentsu lan egiten degula eta proposamenak egiten ditugula hmm. zentzu berdinean. Ongida, ba, momentuz horrekin geratuko gara, ikusiko, ba, bat ozen hilabeteetan, eh? ba, udalakere hortik jotzen duen ala ez, e, lan ugarte mendia, eskermila mila, izanagatik. izan agatik. Eskerrik asko zuei eta egun hona izan. Bai, merdin, hona izan. Ur, urren arte.